un copil vrea să-l facă imbecil și-l pune la ce vrea ea și nu-l lasă cuvânta și copilul ar un cânie, ar pe cinsa să răzbunie și-l lovește pe grive de din capui s-ar scântei Nebunitatea fuge în tot să depostez grămadă. Familia unită, rabdă. Și familia fericită, mama mai tare mulțumită că mai are un copil, vrea să facă imbecil și copilul aruncă în ea pe să se răzbunie și lovește pe privai de din cap. Gânde-le, nebunitatea fuge în tot să depostez grămadă. Familia unită, familia.